să judecați pe cei dinăuntru, că despre cei de afară îi judecă Dumnezeu. Dați afară, dar, din mijlocul vostru, pe răul acesta. Amin. Vă invit să luați loc. Așa cum spuneam, am început studiul acesta despre păcate, cu care atât noi, ca și biserică, cât și lumea în care trăim, se confruntă în vremea aceasta. Sunt păcate despre care, dacă se vorbește la modul general, foarte rar le depistăm în toate formele lor. Pentru că ele se ascund uneori și, vorbind data trecută despre păcatul mândriei printre particularitățile acestui păcat, probabil că vă aminteți că este și aceasta că el vine, acel păcat al mândriei, la oamenii cei mai sfinți și îi spitește să fie mândri. Și așa avem, din nefericire, în Scriptură, oameni care au mers o vreme bună cu Dumnezeu, după care, datorită faptului că aveau un gând de înălțare, s-au depărtat, au căzut, căci mândria, spune Scriptura, merge înaintea pieirii. În această după masă, cu ajutorul lui Dumnezeu, ne vom uita la un alt păcat. Un păcat pe care l-am ales, l-am avut pe inimă să-l aleg după frecvența lui. El este foarte la modă, păcatul acesta. Este foarte actual. Aș putea să-i spun că e un păcat național. m auzit pe cineva spunând despre acest păcat, că este un păcat specific Balcanilor. Este vorba despre bârfă, clevetire, vorbire de rău, defăimare. Toate aceste aspecte, fiecare are o anumită conotație, dar în general este vorba de păcatul vorbirii, E un păcat al vorbirii, un păcat care este foarte la modă în vremea aceasta. Este privit cu atâta toleranță acest păcat și de aceea este foarte des practicat de către greștini. Nu cred că există om al lui Dumnezeu, bărbat sau femeie care nici măcar o dată în viață să nu se fi făcut vinovat de păcatul acesta. O să ne uităm la el cu atenție și o să vedem care sunt cauzele ce determină un asemenea păcat, care sunt efectele ce le aduce un asemenea păcat și apoi care sunt remediile cum putem să scăpăm de acest păcat. Dar înainte de a intra în subiect, vreau să vă spun că păcatul acesta produce mai multă stricăciune în Biserica Domnului Isus Hristos decât aproape oricare alt păcat. El este ca o travă, ca o travă care, luată în cantități mici, nu-i simți efectul imediat. Dar care, ingerată, luată mereu și mereu, duce în final la dezastru, la moarte. Dacă există o vorbire, așa cum ne spune Scriptura, o vorbire duhovnicească, Scriptura vorbește și de o, despre o vorbire firească. Și, dragi mei, societatea este plină. Atât de bine se vând ziarele de scandal, atât de mulți privesc la știrile de la ora 5, care vorbesc numai de dezastre, de rău, de nenorociri, de crime și așa mai departe. Pentru că tendința firească a omului este să privească spre greșala, spre păcatul altuia, să-l judece în mintea lui, să se minuneze de el și să meargă uneori mai departe și să spună Ai auzit? Ai văzut? Ai auzit de cutare ce a făcut? Nu ai aflat? De obicei, bârfa, când este promovată, ea n-are chip. Am auzit și eu de la cineva, dar nu spun dar mi-a spus lucru verificat. Există printre copii jocul acela cu telefonul fără fir și începe unul la capătul acelui rând și spune un cuvânt și când ajunge în partea finală, din țânțar, iese armăsar. Așa este și cu bârfa, dragii mei. De obicei, pe lângă ce auzit, mai pune ceva ca știrea să fie o știre bombă, o știre care să uimească. Pentru că atunci când ești ascultat cu atenție, cu privire la știrea, la noutățile ce le aduci, te simți important. În sfârșit, nu adorme nimeni la predica, cu ghilimelele de rigoare. Nu adorme nimeni la o predică. predica. Din cei ce sunt firești. De unde vine bârfa? De unde vine? Și Scriptura ne spune în Roman capitolul 2 versetul 1. Și am să vă rog să deschideți împreună cu mine, să citim cuvântul Domnului de aici. Așadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți căci prin faptul că judeci pe altul, te o singur. Fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleași lucruri. Am lucrat până nu demult la Fundația Viață și Lumină și am cunoscut tot felul de tineri acolo, tot felul de oameni. Și printre cei ce am cunoscut acolo, era o persoană suspectată de infidelitate, de imoralitate. Și erau și niște dovezi, cum că persoana respectivă n-ar fi fost, sau s-ar fi lăsat compromisă într-un anumit domeniu. Când stăteai de vorbă cu acea persoană, acuza la rândul ei pe altcineva, care făcea aceleași lucruri. Și zicea, extraordinar! Omul acela n-ar trebui nici să deschidă gura. Dar el era în aceeași situație. El era la fel. Și judeca cu foarte multă asprime pe alții care făceau aceleași lucruri. Dragii mei, Duhul de judecată de obicei vine și îmi pare rău că trebuie să o spun, dar asta este adevărul, în mare parte. Duhul de judecată vine din mediul în care trăim. Și dacă este cel familiar, vine de acolo. Foarte mare influență are asupra noastră mediul familial. Și dacă tata și mama vin de la biserică acasă și spune, l-ai auzit pe cutare cum a cântat sau ce a predicat sau ce a spus, nu-l știu eu, că e un fățarne. Că el care predică despre așa ceva, el le face? Sau el care cântă, nu vezi cum s-a încurcat, nu vezi ce a făcut? Păi și copilul tace și ascultă că până la o anumită vârstă nu și permite să dea replică părinților. Dar în mintea lui se implementează acea gândire. Păi, uite că la biserică sunt, sunt oameni care nu sunt chiar așa de sfinți, cum se cred. Și astăzi așa, și mâine așa, și poi mâine așa, și după o vreme îi spui copilului, la vină la biserică! Și deosebit la vârsta adolescenței! Păi, la biserică să vină, dar nu știu eu pe fratele păstor, pe fratele diacon? pe fratele Prezbiter, nu-l știu? Nu știu, nu spuneți și dumneavoastră ce, Pe cine să l-ascult? Pe el? Și dacă în biserică ne pierdem uneori copiii, ne, pierdem, ne pierdem și din cauza noastră. Pentru că avem un duh de judecată pe care nu-l putem stăpâni, dragii mei. Și Scriptura spune clar, să nu judecăm Vine din dorința firească, drăcească chiar, de a acuza pe alții. Iisus spunea la un moment dat, am multe de osândit în voi. Și s-a oprit. Și n-a mai spus nimic. Dar nu le-a osândit. Și Iisus ar fi spus adevărul. Dar s-a oprit. Se spune că odată, Într-o grădină, a intrat în curtea casei unui om, a intrat o albină și o muscă. Și la ieșire din acea curte au fost întrebate ambele, ce ai găsit acolo? Albina a spus, am găsit niște trandafiri frumoși și un nectar ce am reușit să iau din trandafire nemaipomenit. Musca la rândul ei, tu ce ai găsit acolo? Niște gunoaie de toată frumusețea. Acum depinde de noi ce suntem. Ce fel de mesaje ducem cu noi. Suntem albină? Doamne ajută-ne să fim albină. Pentru că, dragii mei, moartea și viața, spune Scriptura, Stăm puterea limbii. Și noi cu vorbirea noastră cu judecată putem să lăsăm urme în cei din jurul nostru care se-i ducă spre viață sau spre moarte. Apoi, un al doilea, o a doua cauză a bârfei este vorbirea ușuratică. Acum îmi cer iertare surorilor. Scriptura spune așa, cine vorbește mult nu se poate să nu greșească. Uite ce știu frații versetul ăsta. Foarte bine îl știu. Cine vorbește mult, nu se poate să nu greșească. Și surorile au tendința asta de a vorbi mult. Și vorbesc. Pavel le spunea odată, spune femeilor să nu umble din casă în casă și așa mai departe. Nu merg, citiți dumneavoastră și găsiți ce recomandări le face. Dar tendința de a vorbi mult. Și când vorbim mult... Există o tendință de a vorbi și ușor. Și de obicei, ca să părem interesanți, așa cum am spus, nu avem nimic cu persoana respectivă. Nu ne-a făcut nimic. dar așa, pentru divertisment. Vorbim, spunem lucruri ușuratice la adresa lui. Îl luăm în râs, o anumit defect al lui, imaginar sau real. Și râdem pe seama lui, fără să ne dăm seama că gluma noastră, Că înțepătura noastră rănește, că provoacă durere. Sau când suntem prinși cu anumit lucru făcut, făptuit de noi, zicem, da, dar nu vezi că am fost ispitit? Păi, Adam, Eva a spus, când s-a dus Dumnezeu la Adam, a spus, Eva, ia-mă ispitit, nu sunt eu de vină atât de mult. Și dăm vina unul pe altul și încercăm să ne scuzăm, să ne uităm, spune Sfânta Scriptură, la bârna din ochiul nostru și să nu mai vedem paiul din ochiul aproapelui nostru. Pentru că vorbirea ușuratică, spune înțeleptul Solomon în proverbe, rănește uneori ca străpungerea unei săbii. Și rănile pe care le fac cei ce vorbesc în chip usuratic, rămân adânci, întipărite în sufletul. Am auzit o întâmplare despre o, o, o tânără care suferea cumplit, căsătorită acum și cu copii. Avea o rană ce nu se vindecase după mulți ani de zile. Și când a fost la un consilier și a încercat să stea de vorbă cu ea, să vadă de unde vine starea ei de depresie, de depresie, de tristețe așa profundă, tot explorând în, în, în, în trecutul ei, a descoperit că la un moment dat, pe la vârsta de cinci ani, mama ei, într-un acces de furie, i-a zis nu te-am dorit niciodată, mai bine nu te-aș fi avut. Atât de adânc a rănit cuvântul acesta în inima acestei Copile pe atunci și apoi și la maturitate rămăsese cu aceleași urme adânci, încât s-a îmbolnăvit, pur și simplu, și era depresivă. Pentru că o palmă i-o dai și într-o oră trece durerea, sau o nuia, dar un cuvânt spus rănește și rănile se vindecă atât de greu Dumnezeu să ne binecuvânteze, să fim atenți la vorbirea noastră. Apoi, o altă cauză a Duhului de bârfă este Spiritul de partidă. Și am să vă rog să deschideți la 1 Timotei, capitolul 6. Cuvântul Domnului vorbește aici, de la versetul 3 la versetul 5. Un cuvânt care ne atrage atenția ce trebuie să facem, ca să nu cădem în aceste păcate. Pentru că sfârșitul unor astfel de păcate este scris ce îl așteaptă. Iazul cu foc și moartea a doua. Dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Isus Hristos și de învățătura care duce la evlavie, este plin de mândrie, nu știe nimic, banca are boala cercetărilor fără rost, a certurilor de cuvinte, din care se naște pisma, certurile, clevetirile și bănuierile rele. Se naște clevetirea. Nu, eu știu mai bine, așa este cum spun eu. Este atitudinea unui astfel de om partinic. Eu am învățat, eu știu fără să se uite în Sfânta Scriptură și să se îndrepte după îndreptarul învățăturilor sănătoase, fără să se uite că noi suntem răscumpărați cu acela sânge al mielului nostru, al Domnului Isus Hristos, și că dorința cea mai mare a Mântuitorului, înainte de a suferi patima, a fost asta, mă rog, Tată, ca între ei să fie pace și unitate. Mă rog, Tată, ca între ei, ca ei să fie una. Și când unul zice, eu sunt al lui Pavel, eu sunt al lui Chifa, eu sunt al lui Apollo, pentru că Apollo este mai, mai tare în Scripturi, ce să fiu al lui Pavel? Că Pavel este unul care e cam necioplit în vorbire, spunea unii despre Pavel. Și zicea el, dacă sunt necioplit în vorbire, dacă probabil mă mai încurc, mă mai bâlbâi, nu înseamnă că sunt un necioprit și în gândire. Eu sunt al lui Iisus, spunea unii, mai spirituali. Ce? Partide vrea Domnul în biserică? În biserica din Corint? Nu, nici în Filadelfia nu vrea Domnul partide. O, Doamne, ajută-ne să fim cu toții ai Tăi. Amin. Apoi sunt unii care bârfesc datorită complexelor de inferioritate care le-au. Ei au despre sine o imagine foarte, foarte jos. Și ca să echilibreze această imagine, aruncă cu noroi în stânga și în dreapta. Ca să se vadă pe sine puțin mai sus, pentru că se uită la ei, oamenii aceștia, și au o părere foarte proastă despre ei. Și atunci când vede pe cineva că reușește, că face ceva mai bine, zice, da, dar... A predicat, dar a cântat, dar las că nu-i chiar așa. Nu, nu el chiar așa. Și spun despre alții și la adresa altora cuvinte care să echilibreze puțin balanța aceea, că ei se văd undeva jos și ca să se echilibreze balanța, aruncă cu noroi în alții, să aducă undeva la un nivel, să se simtă și ei mai confortabil. Oamenii aceștia suferă de egoism. Și au nevoie de o pocăință sinceră și adâncă. Se spune despre un astronom pe la începutul secolului 20, un foarte renumit astronom, Sir Percival, că a fost fascinat de Planeta Marte. El credea că pe Planeta Marte există viață. Și a studiat el tot ce se cunoștea până atunci despre Planeta Marte și a luat un telescop Uriaș și s-a uitat noapte de noapte, ani la rând, spre Marte. Și a început să o descrie. Și a spus pe planeta Marte sunt niște râuri adânci. Sunt șanțuri. Unele din șanțurile acestea seamănă cu șanțuri făcute de o mână, de o făptură, de o creatură inteligentă. Și a scris cărți. Și a fost foarte apreciat în vremea lui. Au trecut ani. Și după zeci de ani, au trimis oamenii de știință sonde în spațiu. Sonde care s-au apropiat de Marte. Și spre surpriza lor, știind cărțele de specialitate acestui om de știință, n-au descoperit șanțuri, n-au descoperit râuri adânci, ele și descrise, ele făcuse desenul. Și atunci stat și s-au întrebat, cum este posibil așa ceva? Cum s-a înșelat omul acesta? Și-au emis două teorii, vă spun doar una dintre ele, care credeau și ei că este cea mai plauzibilă. Și-au zis, există în lume o boală foarte rară de ochi. La un moment dat vasele de sânge care trec prin ochii noștri, ies în evidență. Și când evidente, te uiți cu atenție la ceva, atenție la fără să-ți dai seama, vezi încrengătura aceea, vezi încrengătura de vase de sânge, din ochi. Din din Și oamenii de, de, știință de știință au spus, cu siguranță, el a fost sincer în descoperirile, descoperirile lui. lui, nu cred că în înșelat, a înșelat, n-a căutat să înșele lumea, lumea, lumea științifică, lumea dar că suferea de acea boală, o boală a ochilor lui. Lui. Și el își vedea propriile lui vase de sânge în ochi. Și a descris de aceste, aceste a... șansuri pe care le vedea, a a... vasele a... acelea de, vedea de sânge, a... ca pe niște șanțuri, le-a descris cum că ar fi pe Marte. Ce bine ar fi să vedem întotdeauna ce este în ochii noștri. Pentru că este foarte important, dragii mei, este foarte important să știm. Că întotdeauna avem ce schimba în viețile noastre. Și dacă dăm drumul gurii la rău și dacă vorbim de lucruri imaginare, s putea ca ele să fie în viețile noastre, să ne ajute Domnul să ne pocăim. Apoi, o altă cauză a este împotrivirea față de bine și de adevăr. Sunt oameni, sunt persoane, care se împotrivesc adevărului și binelui. Sunt oameni care zic, da, de aceea vă pocăiți voi, că la voi se ajută. La voi se fac lucruri ascunse, spuneau în regimul trecut. Astăzi, cuvântul Domnului ne spune în Petru, în capitolul 3, versetul 16, că soțiile, surorile, trebuie să aibă un cuget curat, pentru că cei ce bârfesc purtarea voastră bună în Hristos să rămână de rușine, tocmai în lucrurile care vă vorbesc de rău. Și surorile, și frații, vor fi vorbiți de rău. Și Pavel spunea, eu știu să trăiesc în vorbiri de bine și în vorbiri de rău. Dragii mei, pe Pavel l-au vorbit de rău oamenii. Deci și nu numai pe Pavel, pe Isus l-au vorbit oamenii de rău. Au zis, duce poporul în rătăcire, nu mergeți după el. Are drag, spuneau la un moment dat. Ați văzut? Rostește hule, spuneau cei din Senedriu. Când oamenii ne vorbesc de rău, noi să nu le dăm material. Să nu le dăm motive. Și chiar dacă vorbesc binele nostru de rău, că eu vorb în popor, nici o faptă bună nu rămâne nepedepsită. Adică urmează a fi vorbită de rău. Știu eu de ce a dat bani, știu eu de ce se implică acolo. Are el un interes ascuns. Dumnezeu să ne păzească Dumnezeu să-i păzească pe toți cei ce au astfel de gânduri. Apoi, Scriptura ne spune, am amintit deja aceasta, că sunt unii care au interesele lor. Pe vremea profetului Ieremia, pentru că nu îi suporta oamenii predicile lui Ieremia, au zis, haide să facem ceva, haide să ne unim împotriva lui și să lucidem cu vorba că doar nu o să piară legea din lipsă de învățători și nici descoperirea din lipsă de proroci. Haideți să spunem la adresa lui vorbe și să creem așa o opinie generală în popor ca oamenii să nu-i mai dea credit, să nu-i mai dea ascultare. Haideți să răspândim despre el zvonuri neadevărate, ca oamenii să zică tu nu ești prorocul Domnului, tu nu ești omul lui Dumnezeu, că știu eu, am auzit eu ce s-a spus despre tine. Nu sunt actuale astfel de lucruri? O, Doamne, ai milă de noi și ajută-ne să ne pocăim. Lucrurile acestea sunt drăcești, sunt diavolești. Efectele vorbirii de rău, să vedeți cât este de gravă vorbirea de rău. Zice Scriptura, rănește ca străpungerea unei săbii. Și vă aminteam întâmplarea aceea mai înainte. Știți cum le spune Scriptura pe oamenii care vorbesc în chip ușuratec? Nebuni. Scriptura ne spune că omul care bârfește este un nebun. Cuvânt greu. Cuvânt despre care Noul Testament spune că cine zice aproape lui său, nebunule, va cădea sub pedearța soborului. Dar Scriptura în Proverbe, capitolul 10, versetul 18, și-aș vrea să citesc cuvântul acesta ca să vedeți că este scris în Sfânta Scriptură, zice așa, cine ascunde Ura are buze mincinoase și cine răspândește bârfelile este un nebun. Apoi Scriptura ne spune, în capitolul 11 cu versetul 12, Cine de faimă pe aproapele său este fără minte. Cine se îndelenicește cu astfel de lucruri. Scriptura îl numește nebun și fără de minte. O, Doamne, ajută-ne! Noi zicem că nebuni sunt cei de la spitalul nouă. Nu! nebun și în nebunia noastră cădem dacă defăimăm pe aproapele nostru. Dacă îl vorbim de rău și nu avem minte atunci. Păi Scriptura ne spune că ce semănăm, aceea vom secera. Să nu credeți că noi putem să semănăm buruieni și așteptăm să recoltăm trandafiri sau flori. Să nu credeți că dacă spunem și bârfim mereu și mereu, viața noastră în viitor va fi plină de binecuvântările lui Dumnezeu. Pentru că Scriptura ne spune cu ce măsură măsurăm. Adică cât suntem de azi în judecățile noastre, cât de mult stricăm imaginea unui om, cât de mult îl lovim și aruncăm cu noroi în el. Și permiteți-mi să vă spun, uneori pot fi lucruri chiar adevărate, dar adevărul spus fără dragoste ucide. O singură dată, și într-o singură situație avem voie să vorbim despre păcatele altora. Să vorbim despre ele atunci când suntem în cămăruță, suntem singuri și cu lacrimi pe obraz. Să vorbim cu ele, despre ele lui Dumnezeu. Atunci avem voie să vorbim despre greșelile și păcatele altora. Dumnezeu să ne binecuvânteze la aceasta. Apoi, un al doilea efect. Pe lângă faptul că rănește suflete, se amplifică așa ca un nabur care se răspândește ca ceața dimineața, care se răspândește, nu știu, frații care călătoresc și surorile care călătoresc cu mașina și sunt undeva pe un vârf de deal spre dimineață și văd în văi așa ceața ce se întinde. Așa este norul acesta de bârfă, de clevetire, se întinde ca un nor de ceață peste, peste oameni. Îi dezbracă pe cei ce se implică în această lucrare demonică. Îi dezbracă de putere, de slavă. Pentru că bârfa implică întotdeauna trei persoane. Cel puțin. Cel ce bârfește, cel ce ascultă bârfa și cel bârfit. Și întotdeauna este o travă, deci, spre exemplu, ca și o comparație, nu că aș face apologia acelui păcat, când cineva cade în păcatul preacurviei, spre exemplu, este vinovat el și persoana cu care a căzut. Dar când cineva bârfește, cel puțin trei persoane sunt afectate. Și pe lângă aceste trei, dacă păcatul acesta găsește mediul favorabil, și cele trei persoane sau cele două persoane duc vorba mai departe, duc bârfa mai departe, se infectează, e cuvântul potrivit. Se virusează, dacă vreți. Spunea cineva, n-am să stau de vorbă cu persoana respectivă când dă virus. Exact așa este. Se virusează cu păcat. Se virusează, dragii mei. Și odată a intrat un virus în noi. Să ne curățească Domnul sufletele. Apoi, pe lângă faptul că se amplifică acest păcat, pe lângă faptul că rănește, distruge relații, chiar dacă cel ce ascultă bârfa n-a fost în totalitate de acord cu cel ce bârfește, când întâlnește persoana bârfită, ce da, dacă o fi avut dreptate. Da, dacă cel ce mi-a spus chiar a avut dreptate. Și simți așa o, o reținere, o răcire a relației. Mă rog, tată spunea Iisus, ca ei să fie una. Și deavolul se roagă. Ca să se răcească relațiile dintre noi. Să se distrugă. Să nu mai fim una. Să nu ne mai fie drag să ne privim unul pe altul. Să nu mai treză alte inima în noi. Când vedem pe fratele și sora, să nu mai treză alte de bucurie, ci să aibă rețineri. Și dacă Isus ar fi în mijlocul nostru în această seară, nu știu, ar porunci sau ne-ar ruga așa cum o făcea apostolul Pavel, vă rog fierbinte, spunea el la un moment dat. Lăsați, lepădați acum orice răutate, orice clevetire, spunea el în Colosene, lepădați-o. Lăsați ca între voi relațiile să se întărească, nu să se distrugă. În al patrulea rând, efectul acestei vorbiri de rău este că afectează credincioșia și încrederea. Păi dacă și fratele face așa, păi dacă și el se poartă așa, eu sunt mai slab, eu sunt mai neputincios, înseamnă că și eu pot să mai greșesc. Și iată cum credincioșia are de suferit în urma bârfei. Încrederea în oameni are de suferit. Pentru că nu mai ai încredere într-un om care asupra lui planează suspiciune. Asupra lui mulți au semne de întrebare și de îndoiel. Și e suficient să vină cineva dintr-o biserică necunoscută și să te întrebe pe tine ce știi despre fratele. Nu trebuie să-i spui. Îl luăm așa uneori un ton de, de, de, de sfinți. Deci, a, frate, nu-ți mai spun. Și gata, i-ai transmis ce ai vrut să-i tră. Ondoială. Înseamnă că are el ceva. Dacă și fratele ăsta face o asemenea afirmație, are el ceva. Știe el ceva, nu mai spune. Și spune că odată un om de felul acesta a călătorit împreună cu un păstor undeva în județul Arad și știa o familie de la ei din biserică, o familie care facea multe probleme în biserică și ca să stea de vorbă cu păstorul, a început să-l întrebe, frate, zice, cunoști familia respectivă? Da, da, o cunosc. Și ce zici despre ea? Are copii credincioși? Nu, nu, frate, despre el. Da, vine la biserică. Dar, frate, nu știi nimic? Ba da, știu, este un om care se luptă și el. Și în final, văzând că nu scoate de la păstor ceea ce ar fi vrut el să audă, că doar toată lumea vorbea despre atitudinea acelui om, a spus, frate, cât de puțin bine ai știut să vorbești despre el. L-ai vorbit și a evitat să spui răul mare pe care îl face. Știți de ce a fost numit Avram, prietenul lui Dumnezeu? Când în mijlocul a cinci cetăți a văzut puțin bine, a mii, zeci de mii de oameni, au văzut zece persoane. Totul era stricat acolo și a zis dacă zece persoane în mijlocul acestor cinci cetăți sunt bune, salvez Doamne, cetățile? Și Dumnezeu a spus, da, le salvez. Este atât de preocupat Dumnezeu de felul în care vorbim și în care punem problema. Se spune că trebuie să privim spre partea plină a paharului. Dragii mei, nu este o opțiune, este o poruncă. Vorbirea noastră să fie o vorbire de bine. Doamne, ajută-ne la aceasta! Pentru că atunci când începem să arătăm greșelile cuiva, ele apar și în viața noastră, distruge familii. Pentru o vorbă neînțeleaptă, spusă, de către cineva poate în glumă, sunt familii distruse. Fratele Hans, care a fost nu demult pe la noi, îmi povestea cum că într-una din bisericile din zona respectivă, două persoane din biserică au căzut în păcat și au venit să-și mărturisească păcatul. Și pentru că cel ce a primit mărturisirea, unul din cei ce a primit mărturisirea, n-a știut că mărturisirea este sfântă și că trebuie pusă înaintea lui Dumnezeu și că oamenii aceștia au venit din propria inițiativă să-și mărturisească păcatul, ce au început să vorbească din ceea ce li s-a spus la mărturisire. Una din familii era cu 8 copii și cealaltă cu 12. Când au auzit partenerii lor de viață că cei doi au căzut în păcat, cei doi care au venit să-și mărturisească și să o încheie cu păcatul, s-a făcut o vâlvă mare în biserică, cei doi au fost excluși, dar nu numai atât, partenerii lor de viață au divorțat de ei și au rămas... 20 de copii, fără tată unii și fără mama alții, și-au distrus familii. Adevăruri, dacă spunem, dragii mei. Adevăruri. Cu adevărul au venit înaintea Domnului Iisus odată niște oameni. Și-au spus, să te vedem noi acum ce o să faci. Că tocmai aici am prins un fapt pe femeia asta. Am prins-o -o, să vârșim păcatul. Și Isus n-a spus că nu e așa. Numai că ei au luat adevărul și au vrut cu adevărul să distrugă, să ucidă acea femeie. Ce facem noi cu adevărul? Ce a făcut Isus cu adevărul? Isus s-a plecat și a scris pe pământ. De trei ori a scris Dumnezeu în istorie. Odată a scris pe Sinai când a scris legile, odată a scris pe niște ziduri în Babilon și a treia oară a scris pe nisip. De trei ori. Cu adevărul, Iisus nu a condamnat, ci a făcut o recomandare. Este unul din cele mai perfide păcate, pentru că oamenii se realiază în apărători ai legii lui Dumnezeu, ai dreptății și sfințeniei lui Dumnezeu și spun, cum să permitem așa ceva? E păcat în popor, trebuie spus pe nume păcatului și trebuie omorât păcătosul cu păcat cu tot. Așa au vrut să facă. Niciodată Iisus nu a condamnat păcătosul cu păcat cu tot, dar bărfitorii asta fac. Și cei ce fac astfel de lucru, dragii mei, sunt unelte ale diavolului, cu adevărul în mână. Cu adevărul s-a dus diavolul și a zis, nu este el marele preot, Iosua. N-a făcut el și aia, și aia, și cealaltă a făcut-o. Și Dumnezeu n-a zis că n-a făcut. Dumnezeu i-a dat o haină nouă, pe care mă rog să ne dea Domnul în seara aceasta și să dezbrăcăm pentru totdeauna haina clevetirilor. Și apoi, cuvântul Domnului, și cu asta închei la efecte, cuvântul Domnului a spus, să nu umbli cu bârfeli în poporul tău. Știți că este scris în Scriptură? Într-una din cărțile lui Moise, din cele cinci cărți ale lui Moise, este scris lucrul acesta, să nu umbli cu bârfeli în poporul lui Dumnezeu. Și David a spus în Psalmul 101 cu versetul 5, în fiecare zi, zice, am să nimicesc pe toți cei răi din țară. Cel ce clevetește ascuns pe aproapele său, zice David. Nu-l voi suferi, nu va sta lângă mine. Îl voi nimici, spunea David. Și noi zicem că David, și Scriptura spune că David a fost om după inima lui Dumnezeu. Scriptura spune așa, Apocalipsa 22, afară vor fi... Câinii. Și câinii nu sunt altceva, imaginați acolo, decât bârfitorii, calomniatorii, defăimătorii, vorbitorii de rău. Ăștia sunt câinii. Afară vor fi ei. Cum putem să scăpăm de ea? Pentru că pe toți ne-a afectat. S-a dus odată o soră la un păstor și a spus, frate, am avut ceva din partea Domnului. Aici am văzut în biserică, Domnul mi-a arătat că numai două persoane vor fi răpite. Și a zis, Domnul, una sunteți dumneavoastră și a doua sunt eu, slăvit să fie Domn. <gători> toți, toți, într-o măsură mai mare sau mai mică, suntem vinovați de acest păcat. Ce putem să facem? Și Scriptura ne spune, Pocăiți-vă! Pocăiți-vă! O, Doamne, ajută -ne să ne pocăim cu adevărat. Nu putem folosi scuza, dar am spus adevărul. Chiar dacă ai spus adevărul, dacă nu l ai spus doar de față cu Dumnezeu în cămăruță, pe genunchi, și ai spus adevărul despre cineva, despre păcatul sau greșeala cuiva, față de o altă persoană, ai păcătuit și am păcătuit. Chiar dacă am spus adevărul. Apoi, un aspect practic, ca să scăpăm de bârfă, vorbiți cu soțul și cu soția, sau cum prieten apropiat și spuneți-i, când mă auzi, că înclin să oprește-mă. Sau atragem atenția, cum, cum, cumva. Vorbiți cu cineva care spune Scriptura, vecheați unii asupra altora cu cineva care chiar îi pasă de tine și îi spune, frate, soțule, soție, oprește-te. Gata. Apoi, în al treilea rând, zice scriptura în textul care l-am citit, vă scriu în epistola mea să nu aveți nicio legătură cu vreunul care, măcar că zice frate, și printre cele enumerate acolo, este și defăimător. Deci să nu-l tratezi ca pe un străin. Pace, dar, la revedere, pentru că nu stau să iau viruși. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Închei cu o ilustrație. John Wesley, ați auzit cu toții de el. Omul acesta lui Dumnezeu, împreună cu echipa cu care a slujit, a, a făcut un legământ prin 1752, a întors Anglia pentru Dumnezeu. Omul acesta a făcut un legământ, un legământ în șase puncte. Avea o echipă de vreo șase-șapte oameni care îl însoțeau. Și a făcut cu echipa lui un legământ. Și legământul acesta spuneam felul următor. Legământ pe care aș vrea să-l facem cu toți, cu ajutorul lui Dumnezeu în seara aceasta. Și primul punct al legământului. Nu vom asculta sau întreba intenționat niciodată despre greșelile celuilalt. Amin? Amin. Nu vom asculta sau întreba niciodată despre greșelile celuilalt. Al doilea. Dacă vom auzi orice lucru rău unii despre alții, nu ne vom grăbi să-l credem. Amin? Amin. O doamnă ajută în aceasta. În al treilea rând, vom comunica cât de repede posibil persoanei despre care se vorbește. Amin? Amin. Că, acum, ilustrație în ilustrație. La... Un pastor s-a dus în birou odată un membru din biserică și a zis, frate, fratele Diacon din biserica noastră a făcut asta, asta și asta. Și fratele pastor a zis, da, da. A pus mâna pe telefon, frate Diacon, îl am aici pe cutare și a spus pe nume. Și a spus că ai făcut asta, asta și asta. Și fratele Diacon a zis, frate, nu-i adevărat. Cel din birou s-a schimbat la față. Zis, frate, eu am crezut că sunteți un om de încredere. Am crezut că pot să discut cu dumneavoastră. Niciodată n-a mai venit să discute asemenea lucruri cu mine. Și Wesley a spus, vom comunica cât de repede posibil persoanei despre care se vorbește. Amin? Să ne ajute Dumnezeu. Până când nu vom vorbi cu persoana în cauză, au spus ei, nu vom vorbi sau scrie altei persoane ce am auzit despre acea persoană. Adică am auzit, dar aici rămâne. Până nu, stau de vorbă cu persoana în cauză. Nici după ce am vorbit cu persoana în cauză, nu vom mai vorbi cu alte persoane. Amin? Apoi, zic ei în finalul legământului, nu vom face nicio excepție, de la aceste reguli, până când nu vom hotără împreună dacă este de luat vreo atitudine. Au păstrat aceste reguli, au lucrat ca o unitate. Sute de mii de oameni s-au întors la Dumnezeu prin lucrarea lor, pentru a găsit o mână de oameni gata să înlăture dintre ei orice suspiciune și când ar fi apărut, o confruntau cu adevărul, cu realitatea. Avem nevoie în vremea aceasta, dragii mei, ca dintre noi, să piară orice clevetire, orice bârfă. Să zicem în rugăciunile noastre, Pune, Doamne, strajă gurii mele și ajută-mă să mă pocăiesc. Și dăm putere, Doamne, să nu mai bârfesc pe nimeni niciodată. Spunea un păstor și cu asta chiar închei, mă veți auzi vreodată pe mine, bârfind pe cineva, în ziua aceea am dau demisia din slujba asta. Nu mai sunt vrednic să fiu păstor. Va trebui să-i confrunt uneori, spunea el pe oameni, dar n-am să-i bârfesc niciodată. Și de aceea lucrarea lui astăzi este o lucrare binecuvântată. Probabil că ați auzit despre fratele Vladimir Pustan. Este o lucrare în care Dumnezeu își proslăvește numele. Dacă ei pot, dacă Wesley a putut, dacă alții din vremea noastră pot, nu putem nici noi? Putem, dragii mei, dacă vrem. Putem și noi. Sunteți gata să ne luăm angajament înaintea Domnului? Sunteți gata să ne cerem iertare Domnului, dacă am bărfit până acum? Sunteți gata să-i spunem, Doamne, de azi înainte, nu mai vreau să bârfez pe nimeni? Sunt gata să mă pocăiesc și să nu mai cred orice mi se spune? Mai bine să rup acea relație, acea prietenie care mi sufletul, decât să o duc mai departe? Suntem gata să ascultăm în totul de cuvântul Domnului? Doamne, ajută-ne la aceasta! Atunci vom vedea cum Dumnezeu lucrează în biserică. Atunci vom vedea slava Domnului aici. Pentru că asta este cauza care împiedică lucrarea lui Dumnezeu, păcatul, sub orice formă ar fi el. De aceea nu se mântuiesc oamenii. Pentru că Biserica Domnului Isus Hristos nu este o biserică ca o grădină de pomi încărcați cu roade. De aceea nu vin oamenii la mântuire. Pentru că Dumnezeu așteaptă după noi să ne pocăim cu adevărat. Așteaptă după noi ca pocăiții să se pocăiască așteaptă după noi să fim lumină și sare, așteaptă după noi să ne venim în fire și să nu mai păcătuim, ca El să poată să vină în mijlocul nostru și să fie aici în elementul Lui, ca la El acasă. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului în seara aceasta. Cuvântul acesta nu este o întâmplare. Uite că în final a venit și predicile de studiu de joia trecută, sunt la fratele petrică Dumitru, cine vrea să le aibă. Cuvintele acestea și studiile acestea nu sunt altceva decât îndemnul Domnului Isus pentru mine și pentru dumneavoastră. Să ne pocăim cu adevărat, de mândrie, de bârfă și de orice alt păcat va fi mai expus de azi înainte aici. Ca Domnul să ne ajute să trăim o viață sfântă. Amin. Ne rugăm cu toții Domnului.